și în cer și pe pământ, și sfânt. Din partea misiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubita ascultători, programul I-169. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 3 din Evanghelia după an, capitolul 14, verset asupra căruia am avut o serie de meditații cărora le vom adăuga pe cele de astăzi pe care nu le-am putut acoperi atunci din motive de timp. Înainte de aceasta însă, ca să înțelegem mai bine valoarea Scripturii și ca să nu mai blamăm pe cei care citesc Scriptura că numai cei neînvățați și numai oamenii din clasele sociale de jos o citesc, am să fac următoarea relatare. În anul 1547 a fost încoronat ca rege al Angliei Eduard al IV-lea. În ziua în i s-au adus trei săbii care simbolizau cele trei regate ce alcătuiau Anglia de atunci și pe care urma să le cârmăiască tânărul rege. Mai lipsește o sabie," zise regele în clipa în coronării. Toți curtenii se tulburară la uzul acestor cuvinte și începura se întreba ce sabie mai lipsește. Atunci regele zise, Mai lipsește sabia Duhului Sfânt, Biblia." Să o aduceți aici și să o puneți în fruntea celorlalte săbii, căci fără această sabie nu voi putea în împărăția. Și de atunci, la încoronarea regilor în Anglia, stă acolo de față și sabia Duhului Sfânt, căci așa este arătată Scriptura în cu 17, care este cuvântul lui Dumnezeu. Istoria este o dovadă greitoare a felului și a faptului cât de mult a fost folosită sabia aceasta Duhului, în viața Angliei. Este oricum un fapt demn de menționat și de luat în considerație câtă valoare au arătatei scripturii încât la încoronarea unui rege Biblia a fost pusă ca martor. Sunt mulți dintre oameni astăzi care nu au nici atâta respect față de scriptură încât să îi dea locul măcar ca și o carte locul din tăi în casă. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost dat iubiți ascultători ca pe lângă respectul care îl arătăm față de foile acestea, față de cartea în sine, să o lăsăm să lucreze în noi prin Duhul care a inspirat-o și care purcede de la Dumnezeu, făcătorul la toate ce sunt și ce nu sunt. Aceia care o iau și o lasă să lucreze în viețile lor prin Duhul Sfânt, născându-i din nou prin Domnul Isus Hristos, la o viață nouă, aceea se pot bucura de tot ceea ce este scris în ea și anume vor avea o bucurie de plină, o viață din belșug și o pace care întrece orice pricepere. Acestea sunt toate daruri minunate ale Harului Lui Dumnezeu pe care orice credincios de pe pământ care le primește le poate trăi din plin acum în ciuda tuturor împrejurărilor. Groaznic de împotrivitoare care sunt pe pământul acesta tulburat și frământat. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru că ne-ai dat ocazia și de data aceasta să venim în fața cuvântului tău. Binecuvintează-te, rugăm, ascultarea mesajului acestuia cu pătrunderea Duhului pe care l-ai pus în cuvântul tău în inimile noastre, determinându-ne să primim adevărul pe care l-ai anunțat pe paginile sfinte, să-l primim pe Domnul Isus Hristos, să ne lepădăm de noi înșine și prin El apoi, în calitatea de copii ai tăi, prin puterea și ajutorul Duhului tău cel sfânt, să trăim o viață sfântă spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Pe Apropindu-ne de textul lecțiunii noastre de astăzi, vom reciti versetul 3 de la Ioan capitolul 14 și astăzi vom parcurge gândurile în continuare, așa după cum Duhului Dumnezeu a găsit cu care să inspire pe credinciosul său slujitor, preotul Nicuriță, gânduri care au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, la care căror programe ascultați în momentul de față. Versetul 3 din Ioan capitolul 14 sunt în felul următor. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Acestea deci sunt cuvintele Domnului Isus, pe care le spune ucenicilor săi tulburați în noaptea cinei, în noaptea dinainte patimilor, noaptea în care urma ca el să fie despățit de ei pentru o vreme. Domnul Iisus le mângâie inimile și le spune că el se duce să le pregătească un loc, pentru că acolo unde este El, să fie și ei, și nu numai ei, ci toți ceilalți, noi, Biserica lui Hristos, care am fost clădiți pe această temelie a ucenicilor. Domnul Isus dorește ca și noi să ajungem la El și să putem spune altora, cum a spus El odinioară ucenicilor, Acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Adevărata misiune pentru Hristos este aceea de a chema sufletele acolo unde ești tu. Căci nu are putere chemare, vină la Domnul Isus, dacă ea nu este însoțită și de, vino aici unde sunt eu, unde locuiesc eu, căci aici este Hristosul. Domnul Hristos nu este colo sau dincolo ca să trimiți sufletele la El, ci Hristos este în tine dacă l-ai primit și chemi sufletele la Hristosul pe care l-ai primit tu, la Hristosul pe care l-ai cunoscut tu. La Hristos și la mântuitorul care îți călăzește viața ta și în prezența căruia trăiești tu personal. Apostolul Pavel, când se afla în fața lui Agripa, le-a spus că le ar dori la toți să fie ca el, afară de lanțurile acelea. De ce? Pentru că el îl avea pe Hristos și El, avându-l pe Hristos chiar înlănțuit și în poziția de sclav, era mult superior tuturor acelora care erau acolo împărați și demnitari dar nu-L aveau pe Hristos. Deci trebuie să chemi pe toți la Hristosul din tine, care ți-a făcut ție viața ta personală fericită, la Hristosul în părtășia căruia tu trăiești clipă de clipă. O, câtă răspundere au cei ce mărturisesc pe Hristos! Ce fel de trăire trebuie să aibă cei ce spun că au primit pe Hristos? În tot ceea ce facem, noi nu trebuie să ne gândim neapărat să încercăm să-i găsim justificări trebuie să ne gândim, Domnul Sus poate lua parte cu noi în ceea ce facem? Dacă Domnul Sus poate lua parte cu noi, dacă Domnul Sus poate sta liniștit la masă și ciocni un pahar de țuică, atunci o facem și noi. Dar dacă ne gândim că El n-ar face așa ceva, să ne abținem de dragul Lui. Dar merg mai departe și am să vă spun că acela care are pe Hristos viu în inima Lui, acela niciodată nu va lăsa să crească în inima Lui pofte care nu-i plac Lui. Cum ai putea să dorești lucrurile lui Satan în vreme ce l-ai pe Domnul Iisus în inima ta? Numai neavându-l pe Domnul Iisus în inima ta, vei fi ros și stăpânit de alte pofte și va trebui să te muncești din toate puterile, să te împotrivești, ceea ce n-ai să reușești, că până la urmă, dacă stăpânul tău este Satan, tot voia lui ai să o faci. Cine are însă pe Hristos în inimă, nu va iubi nimic din ceea ce nu iubește El. Și va urâ tot ceea ce urește el, pentru că Hristos însuși va fi cel care trăiește în el. De aceea, și cuvântul de aici ne spune, și noi ar trebui să luăm aminte: Noi trebuie să chemăm pe suflete la Hristosul cu care trăim noi, nu să le spunem despre un Hristos care este acolo și în altă parte. Așa spune Domnul Isus, acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Acolo unde suntem noi. Să dorim tuturor celor pe care chemăm la Hristos să fie și ei cu noi. Să fim atenți. În versetul 4 Domnul Iisus spune mai departe Știți unde mă duc și știți ce cale calea într-acolo. Nu odată Domnul Isus a spus ocenicilor și chiar gloatelor adunate a sa și reîntoarcerea la obârșie. Dar nu totdeauna au fost urechi de auzit și inimi de primit. Cuvintele Mântuitorului nostru atingeau urechile ucenicilor dar ei nu le înțelegeau și de aceea rămâneau neștiutorii. Ei au zisere de multe ori din gura Domnului minunata descoperirea lui Dumnezeu ca tată, însă mintea lor rămânea înțepenită ca și când nu le-ar fi vorbit. De aceea n-au priceput ce este casa tatălui, unde el avea să le pregătească un loc și de unde va veni iarăși ca să ia cu el. Pentru ca să știi lucrurile duhovnicești, trebuie să ai credință, acea credință pe care a dat-o Dumnezeu odată pentru totdeauna sfinților, credința care aduce pe om din împărăția lumii în împărăția lui Dumnezeu. Credința care vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, duce pe om la știință, la știința la cunoașterea lucrurilor dumnezeiești. Prin credință trebuie să ajungem la știința duhovnicească, la lumina cunoașterii tainelor de dincolo de valul materiei. Deși ucenicii, în urma auzirii puternicilor cuvinte dumnezeiești trostite de gura marelui lor învățător, ar fi trebuit să aibă credința, tot nu aveau. Iar Domnul îi mustra blând: Unde vă este credința? Tot nu aveți credință. Dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face lucruri cu tare și cu tare. Pe baza lucrurilor auzite și crezute, Domnul Isus a spus ucenicilor: Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Când nu ai posibilitate să știi, nu ești vinovat. Când să ai condiții ca să poți pătrunde în templu cunoașterii dumnezeiești, dar din comoditate sau din neveghere, din împotrivire voită sau alte motive nu vrei să intri, vei fi judecat fără a te putea dezvinovați. Da, numai pentru lucrurile pe care am fi putut să le știm, dar ne-am împotrivit, căci și pentru lucrurile pe care le-am știut bine, dar nu le-am împlinit, numai pentru acestea ne va judeca Dumnezeu. Pe oamenii putem înșela, dar pe Dumnezeu nu l putem înșela. Ferice de cine caută cu inima curată adevărul, căci acela îl va găsi. După ce a spus aceste lucruri, în versetul 5 intervine unul din ucenici. Citim versetul. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Necredința, iubiți ascultători, nu știe niciodată adevărul pentru că ea este în întuneric. Credința însă știe adevărul și îi cunoaște sigur calea pentru că ea vine de la Dumnezeu și tot ce vine de la El este lumină și viață. Ucenicii Domnului Isus, cât timp au fost în preajma învățătorului lor, nu trăiau prin credință, ci prin vedere. Ei auzeau și vedeau lucruri minunate, dar lucrurile acestea nu făceau parte din ființa lor, nu veneau din lăuntru, ci din afară. Erau luminați cu lumină din afară, nu erau ei înșiși lumină, sursă de lumină, pentru că încă nu fusese rănăscuți din nou. Nașterea lor din nou s-a petrecut în ziua pogorârii Duhului Sfânt, căci Duhul, prin care trebuiau să fie născuți din nou, nu fusese dat, pentru că Isus nu fusese încă proslăvit, nu trecuse prin moarte și înviere, nu se suise la Tatăl Său. Credința omului nenăscut din nou este mai mult un produs al minții, o logică născută din rațiunea naturală care nu ține mult. Numai lucrarea Duhului Sfânt rămâne și se dezvoltă necurmat în omul care s-a început. Credința ucenicilor trebuia întărită mereu cu noi minuni și cu noi învățături. Când acestea nu erau, slăbeau în credință. Așa se explică și întrebarea lui Toma și atitudinea lui față de în viat, pe care el nu-l văzuse, după cum este descris în Ioan capitolul 20, la care vom ajunge în curând cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră. Sunt mulți care vin ani înși la adunările copiilor lui Dumnezeu și au o oarecare credință, dar nu se vede o creștere duhovnicească. Sunt binevoitori în multe privințe, dar nu pot merge singuri pe calea cea nouă și vie adusă de Domnul Isus și de multe ori dau înapoi. De ce? Un singur răspuns. Nu sunt născuți din nou, n-au lumina în ei înșiși, ci sunt luminați numai pe din afară, din cele ce văd și aud. Adevărații urmași ai Domnului Isus sunt numai cei care au fost născuți din nou, care au lumina în ei înșiși și această lumină merge mereu crescând până la miezul zilei. Când Mântuitorul a spus ucenicilor, voi sunteți lumina lumii, a avut în vedere ceea ce vor fi ei după primirea Duhului Sfânt. Întrebarea lui Toma și toate întrebările și atitudinile negative ale ucenicilor față de Domnul Isus, erau cuprinse în planul lui Dumnezeu ca prin toate să ni se descopere nouă minunatele fețe ale adevărului veșnic de care are nevoie Biserica lui Hristos. Toată slava se cuvine lui Dumnezeu pentru desăvârșita lui o rânduire. Amin. În versetul următor la versetul 6, Domnul Isus răspunde lui Toma în felul următor. Citim versetul. Isus i-a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Domnul Isus era tot timpul conștient de sine. El știa fără nicio umbră cine era și ce avea de făcut. Mersul sau prin lume n-a fost nicio clipă la întâmplare, ci toată mișcarea ființei sale era după planul lui Dumnezeu Tatăl pentru mântuirea oamenilor. Dar noi urmașii lui cum trebuie să fim? Cum m-a trimis pe mine Tatăl, spune Domnul Iisus la Ioan 20, așa vă trimit și eu pe voi. Sau cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Numai cine este conștient de sine și de chemarea lui poate să-și împlinească lucrarea bine și cu spor. Mereu, mereu Domnul Iisus spunea despre sine, eu sunt pâinea vie, apa vieții, ușa, vița, învierea și viața, lumina, păstorul cel bun, calea, adevărul și așa mai departe. Eu sunt, în ebraică vine, este tradus prin Yahweh, Jehova și arată felul lui de a fi. Dumnezeu a trimis pe fiul său pe pământ ca să fie pentru om tot ce are el nevoie. În Hristos avem totul deplin, spune Coloseni 2.10. Zice Sfântul Niceta de Remesiana, Dacă nu cunoști calea mântuirii, caută pe Hristos, fiindcă El este calea. Dacă vrei să cunoști adevărul, ascultă-L, pentru că El este adevărul. Să nu te temi de moarte, pentru că Hristos este viața credincioșilor săi. Într-un chip asemănător spune și Sfântul Maxim Mărturisitorul, De vrei să afli calea ce duce la viață, caut-o în cale și acolo vei afla. Pe ea adică în calea care a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața, dar caută o cu mare osteneală căci puțini sunt cei care o află și nu cumva rămânând pe din afara celor puțini să te afli cu cei mulți. Domnul Iisus este calea care duce la Dumnezeu, adevărul care descopere pe Dumnezeu și viața care își are izvorul în Dumnezeu. Mântuitorul nostru s-a însărcinat să împlinească toate pentru ca noi să putem ajunge prin El la Tatăl în casa Tatălui unde este adevăr, dragoste, pace și viață veșnică fericită. Nimeni, până la Hristos, nu descoperise pe Dumnezeu ca Tată, nici creațiunea, nici legea, nici prorocii. Numai Fiul singur, care este în sânul Tatălui, l-a făcut cunoscut și aceasta atunci când Dumnezeu n-avea să mai aștepte nimic de la om. Dar tuturor celor ce l-au primit, spune cuvântul, adică celor ce crede în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Primind pe Iisus, ajungi la Tatăl pe care El ni l-a arătat. În felul acesta El este cale. Tot El este și adevărul care pune toate lucrurile în lumină, așa cum sunt ele în fața Lui Dumnezeu. Prin Domnul Iisus știm ce este binele și răul, omul și lumea, Dumnezeu însuși ca tată. El este viața trebuincioasă ca să ne bucurăm de tot ce ne-a descoperit El, căci prin viața noastră firească nu suntem în stare să facem aceasta. De aceea El a zis, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Venind la Tatăl, ai viața veșnică și cerul ca locuință, cunoști casa Tatălui. Să mai stăruim puțin asupra acestui verset. Isus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Calea o putem cunoaște numai umblând pe ea. Adevărul îl cunoaștem numai căutându-l. Eu sunt calea, spune Domnul Isus. O cale nu duce pe om nicăieri. Calea stă pe loc. Omul este cel care trebuie să meargă pe calea arătată. Este treaba omului dacă umblă sau stă. Dacă nu umblă, el, calea nu-l duce nicăieri. Calea este numai ceea ce ne suportă și dă sprijin picioarelor noastre în mers. Domnul Iisus, felul lui de-a fi, este calea, dar noi trebuie să umblăm pe ea. Calea există pentru a se umbla pe ea, nu pentru ca să fie privită. Dacă vrem să ajungem la Tatăl, în casa lui cea veșnică, trebuie să călcăm pe cale, pe Iisus, ca să ne facem una cu El. Cine nu umblă pe calea Iisus, adică nu trăiește felul de-a fi al lui Iisus, merge pe cărări proprii, dar toate duc la moarte. Eu sunt adevărul. Sfântul Grigorie de Nazian a spus așa, adevărul este unul singur, pe când minciuna este multiplă. Ar fi o greșeală să mergem la Domnul Isus și la Evanghelia Lui, căutând să aflăm adevărul științific sau istoric. Aceste adevăruri sunt lăsate pe seama omului. Adevărul însuși nu-l poate descoperi omul însă. Acesta l-a adus Domnul Isus oamenilor ca un dar de sus. Domnul Isus ne-a dus adevărul asupra omului, asupra mea și asupra ta ca păcătos. El a adus adevărul asupra lui Dumnezeu, arătându-l drept și sfânt. El pedepsește păcatul, dar ierte pe păcătosul care crede în jertfa Domnului Hristos. Domnul Isus ne-a dus adevărul asupra rostului vieții, care este neprihenire, iubire, sfințire, slăvirea lui Dumnezeu și aducerea oamenilor la el. Este tocmai ceea ce trebuie sufletului nostru. Oricine vrea să fie prieten cu adevărul, trebuie să asculte glasul și ascultându-l, îl recunoaște. După ce l-a recunoscut, se predă lui, se face una cu el. Domnul Isus nu căuta adevărul pentru că el însuși este adevărul. Buda, la sfârșitul vieții sale, spunea, sunt încă în căutarea adevărului. Și toți înțelepții lumii au fost ca Buda. nimeni n-a putut să spună de sine, eu sunt adevărul. Singur Fiul lui Dumnezeu a putut spune lucrul acesta. Adevărul în el însuși este simplu și se descopere celor cu inima simplă, care au inimă de prunc, fără viclenie, fără ascunzișuri. Unul din izvoarele de falsitate este filozofia asupra adevărului Dumnezeu cu o gândire firească. Trebuie curăție de inimă și numai așa se ajunge la adevăr. Domnul Isus este adevărul, să îndrăznim cu inima sinceră la el. Cine vine la el devine adevăr, lumină și preot, așa cum este Mântuitorul său. Spurgeon spunea, religia omului sincer e omul însuși și nu o manta care l-acopere. Omul cu o religie care nu e el însuși va descoperi curând că e mai rău cu ea decât fără ea. Un om poate fi rău și totuși să cunoască adevărul în domeniul fizicii, să fie un mare astronom care să facă descoperiri noi. Dar niciun om necurat, niciun om firesc nu poate ajunge la adevărul duhovnicești. Acestea sunt cunoscute numai de oamenii duhovnicești, de oamenii sfinți care umblă sub călăuzirea Duhului Adevărului. Numai adevărul duhovnicesc dă omului mântuirea pentru că acesta este Hristos. Dragul meu, dacă vrei să fii mântuit, vină cu credință sinceră la Domnul Isus și vei fi primit în casa mântuirii, în casa Tatălui Ceresc. Eu sunt viața. Viața este ceea ce mângâie, încălzește și se înmulțește. Dacă Domnul Isus ar fi numai adevărul rece, nu ar fi fost bine lângă el, dar el este și viața care încălzește, mântuiește și călăuzește pe orice păcătos spre împărăția fericirii veșnice. Da. Mântuitorul nostru ne dă viață ca să putem trăi adevărul său, ca să gustăm fericirea sa. Frații mei, priviți la Domnul Isus, nu la oameni sau la interpretările care le dau ei învățăturii lui și atunci veți înțelege limpede ce înseamnă calea, adevărul și viața. Să privim la felul lui Hristos de a fi în toate privințele și nu vom rătăci. El n-a lăsat nimic încălcit, nimic părtinitor, nimic neisprăvit, a făcut o lucrare desăvârșită la care nu se mai poate adăuga și nici scoate nimic. Cine vine la el cu inimă sinceră primește tot ce-i trebuie pentru mântuire și desăvârșire. El este așa cum ne arată cuvântul său scris. În acest fânt cuvânt avem lumină de plină ca să-l cunoaștem pe el și prin el pe Tatăl. Iubiți ascultători, din motive de ordin tehnic, mesajul intrinsec al lecțiunii I-169 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții se încheie la punctul acesta. Cele aproximativ 3 minute care ne-au mai rămas până la încheierea timpului ce ne-a fost acordat le vom folosi îndeletnicindu-ne cu două mărturii puternice al celui ce a fost preot profesor Dumitru Stăniloae în lucrarea sa renumită Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul 1, Carte tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul editurii Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, anul 2003. Mărturiile cărora le vom da citire au de-a face una cu faptul că iertarea noastră nu poate fi decât exclusiv prin primirea Domnului Isus Hristos și a doua mărturie ne va arăta câteva din calitățile unuia care a fost într-adevăr iertat prin Domnul Isus Hristos și poate să se îndrepte sigur către locul cu verdeață din pricina lui Isus Hristos care a luat ființa acum în el. Vă rog frumos să fiți foarte atenți la următorul pasaj pe care îl citesc din Cartea Amintită la pagina 276, al doilea paragraf. Numai iertarea de la persoana absolută îți poate da liniștirea totală și definitivă a conștiinței prin curățirea reală a păcatelor. Încheiat citatul. Apoi, pe pagina următoare 277, spune: "Predarea aceasta către persoana absolută este o auto-jertfire sfințitoare, pentru că este o autotranscendere peste tot ce este relativ." Încheiat citatul. Prin aceasta ni se arată limpede Că iertarea pe care o primim de la Domnul Hristos Se face în temeiul morții noastre față de noi înșine Trecerea peste tot ceea ce este relativ În relativitatea aceasta se cuprinde tot ceea ce este mai jos de soare Nimeni și nimic din, ceea ce este, din lumea de mai jos de soare Nu ne poate aduce o liniște de plină și definitivă a conștiinței noastre, ci, așa după cum arată acest ilustru teolog, numai curățirea reală a păcatelor făcute de persoana absolută care ne vorbește în numele lui Dumnezeu, venită din partea lui Dumnezeu, numai această iertare ne poate aduce liniște definitivă și absolută, ne poate aduce încredințarea totală, că după ce părăsim această viață ne vom petrece veșnicia în locul cu verdeață împreună cu Domnul Iisus Hristos. Numai mântuirea primită de la El direct ne poate duce la El în casa Tatălui de Sus. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu ca toți aceia care nu am primit iertarea directă, reală a păcatelor prin Mântuitorul, să facem lucrul acesta cât mai degrabă, iar cei care am primit-o prin harul și voia lui Dumnezeu, să umblăm cârmâiți de ea. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi așa cum ne-a pregătit-o El în Domnul Iisus Hristos. Amin. Cine să Păcatul tău cel mare Cine ar putea Cine ar putea Isus e unicul izvor Prin jertfa cea el El ar putea el ar putea Cine ar putea să-ți dea lumina și în suflet liniște de plină Cine ar putea Cine ar putea Isus e unicul izvor, pe haluri pururi tătător, El ar putea, El ar putea.